Оптиміст не миє посуд увечері, бо сподівається, що вранці матиме на це бажання. Добре, як хочеш, мий зранку. Або сказати, відриваючи його від телевізора, «Я посуд мию, ти картоплю чистиш». Він скаже, «Е, ні, краще я посуд, от і добре». Одна проблема – мінус. Що там ще? Анекдоти? Ну, тут складніше. Чому чоловіки запам'ятовують одні анекдоти, а жінки інші? Почуття гумору від статі не залежить. Чому тоді навіть найрозумніші та найвибагливіші чоловіки регучуть від грубих фельдфебельських жартів? І чому те, що для нас важливо, їм зазвичай видається дрібницями і навпаки? Ну як автотренінг Допомагає? Щось не дуже. Як казала знайома психологиня, одна з авторів журналу, у психології на собі не показують. А то може полюбити мити посуд? Це ж такі життєві дрібниці. Дарма, що кожен день мулює. Чоловік може не любити цього і тому не робити, а жінка і не любить, а робить. Так, я спокійна. У мене теплі ноги. Я люблю мити посуд. Люблю мити посуд. Мені подобається, коли під моїми руками гора масних тарілок і горняток з кавовими фусами. Фуса осад. Перетворюється на стоси сяючого чистотою начиння начиння кухонний посуд, коли пательня з залишками підгорілої цибулі стає блискучою, коли пахне доброю рідиною для миття посуду, і запахом лимону або полуниці, від цих випарів може врешті-решт знудити, або можна дістати стійку довічну відразу і до лимонів, і до полуниці а які змучені, червоні, набухлі робляться руки від гарячої води з цими жахливими бальзамами, що одночасно, згідно з етикеткою, мають і жир розчиняти, і за руками доглядати. Ненавиджу мити посуд. Одна утіха. Найкращі ідеї спадають на думку саме за цим невдячним і монотонним заняттям. «Галко!» – знову зателефонувала Луїза. «Дай мені яблуко на кілька тижнів». «Яке яблуко?» – не зрозуміла Галя, і тієї ж миті уторопала яке. «Чого це ти?» «Ти книгу почала писати. Чому зараз?» «Це ж не випадково?» «Іще подумай, чи журнал тобі був потрібний насправді, чи можливість писати книгу?» «Що за маячня?» «Дай яблуко, Галко, допоможи подрузі». Лиза не жартувала. Забирай, Мантелепо, поступилася Галя. З того моменту, як вона поставила яблуко на поличку у своєму кабінеті, більше про нього і не згадувала. А коли вона написала першу сторінку роману? Мабуть, через тиждень, після того, як Луїза приїздила до неї на роботу і залишила в кабінеті яблуко. До чого тут одне до другого? Ні до чого. Галко, знову Луїза, що? Таке відчуття що треба його взяти на деякий час, навіть упевненість, а не відчуття. Невже я тобі маю щось пояснювати? Забирай, кажу. А що ти про книжку сказала? Що ти думаєш про це? Я думаю, що у тебе стався прорив. Так, як ніби, ніби як зрів на риву. Нило, нило і опа, прорвало. Не зупиниш. Ну, тобто, якесь недолуге порівняння. Але ж тобі справді легше стало. Ти ж цього хотіла, підсвідомо. Подумай, хіба ні? Ти письменниця, Галко. Ну, чого, могикиш? Такі дрібниці помічаєш, як ніхто з нас. Так розповідаєш про події, свідком яких я теж була, що дивуєшся. Чому я не помічала тих нюансів? Чому не запам'ятала ті репліки? Не звертала увагу на деталі? Щось відбувається? Ти про це розповідаєш? І події набувають глибинного значення. Стають цікавими. Давно б, Гавко, мала б не підсміюватися, а писати один за другим романи, детективи, сценарії, що завгодно. Як почула, що ти за книжку сіла, одразу збагнула. Без яблука не обійшлося, отже завтра я в тебе. Перед передачею про три раритет від Пелюки. Луїза